Ja, men visst har du det. Hallå där, Danny. Hallå på dig, Pavlo. Har du löst något schiffer idag eller du har mest blivit förvirrad av alla koder som far omkring dig? <laughs> ja, världen är full av gåtor varje dag som måste lösas så eh, det har nog varit eh, gott om kodknäckande i en eller annan form idag, det måste jag säga. <laughs> så eh, det är jag van vid och jag tycker om hjärngympan som det ger också. Så att, eh, det är skönt att utmanas på det viset. Ja, det har du ju helt rätt i, men... Eh, jag vet inte hur du var när du var yngre men var det någonting som jag älskade så var det hemliga språk hemliga mm. koder och kodade meddelanden jag undrar hur många låtsas språk och koder man har hittat på genom åren som man Kanske bara använde ett par dagar men det var så roligt att sitta och dechiffrera om meddelanden till ren Rappakalja. lämnade till någon som hade kodnyckeln och sen få ett meddelande tillbaka i samma Rappakalja och så satt man och höll på så sådär. Det, det var någonting jag tyckte var jättekul. Idag har jag förmodligen inte tålamodet till det och tycker mest det är jobbigt när folk inte pratar klarspråk. Men det finns ändå en liten kärlek kvar till allt det där långt där inne i, i hjärtat. Ja, oh, men visst gör det det. Jag är absolut likadan alltså det här med med skiffer och koder och mysterier på det viset. Oj vad det är spännande. Det lärde jag mig tycka om redan som barn och det har inte minskat med tiden må jag säga. Så om man inte har något annat för sig så har jag en tendens att gärna vilja gå in på säg, FBIs hemsida och se om de söker hjälp med något nytt kodspråk som de har hittat som de inte själva har lyckats dechiffrera och som de söker hjälp med och började jag hugga tag i det på en gång för det, det är utmaningen som är så spännande och det är det här hemliga. Ja, det är så härligt att få bara sätta hjärnan på prov och se vad man klarar av. Ja, den stimuleringen får jag utav Sudukun så att jag behöver inte gå in på FBI's <laughs> hemsida men det låter ju sanslöst spännande det måste jag ju hålla med om och det måste ju vara en liten kick även om man kanske inte lyckas lösa någonting. Att man mm. bara försöker måste ju vara en en helt enorm sak. Ja, absolut. Det är inte ofta som man kanske lyckas med de koderna på FBI-sidan där som inte deras främsta kodknäckare har klarat av överhuvudtaget. Men alltså bara spänningen av det hela att... Vad det hela handlar om och sådant ger det en extra kick för mig i alla fall så det, det ger lite extra flärd i tillvaron för mig och nej jag, jag kan inte riktigt släppa taget om det där jag tror jag fortfarande har några koder liggande här på min dator som jag tar fram i jämna mellanrum för att försöka få ordning på men nej, det går inte men ju mer avancerat det är desto mer spännande är det ja, det, det är just den utmaningen som jag kräver och som jag älskar Jo, men det är väl där som spänningen ligger, i själva utmaningen, även om man kanske inte har en chans att eh, lyckas lösa någonting. Att bara få titta på den, att bara få försöka, att bara få veta att det här är någonting som är på riktigt. Det är inte bara någon som har hittat på någonting så här och säger att ja, men här är en utmaning till alla som känner sig manade, kör loss. Utan det här är någonting som är på riktigt. Man har ingen aning om vad som står i de olika meddelandena men man vill ta reda på det för det är ju jättespännande. Man är mm. kanske den första som ser vad som faktiskt står i det här mysteriet. Exakt, jag tänker att klara av det, det som ingen annan har klarat av. Ja, vilken kick det hade getts. Och, ja, det, det är verkligen någonting som underhåller mig i alla fall. Och det, det ger en sån riktig barnslig glädje av att sitta och pyssla med, med bukstäver och försöka få, få ordning på liksom kombinationerna och, och, och hitta det här meddelandet. Det, det är som en skattjakt helt enkelt. Och det, det är ju någonting som är så barnsligt roligt och det är ju också någonting som vi har erkänt redan tidigare att vi är barnsligt förtjusta i överhuvudtaget mm. mm. skattjakter är något av det magiskaste som finns om det sen är en faktisk skattjakt eller att man bara försöker lösa mysterier eller liknande, det är samma kick som båda upplevelserna ger och nu blev jag nästan lite avundsjuk på ditt intresse och din <laughs> lilla hobby där men jag tror ändå jag håller mig till sudukorna för det kan vara svårt nog ibland. Ja Ja, det kan det absolut vara de här mästar de är inte att leka med dem heller men ja, där vet man åtminstone om reglerna så att det är ändå lite lugnande på något vis att det, det kan hjälpa en att slappna av på ett sätt så då, då använder jag mig gärna av Sudoku och om eh, man säger inte kan sova och behöver någonting att göra så så är det Sudoku som gäller för mig jag har faktiskt samma sak här. Jag kan, om jag har lite svårt att sova i perioder, ta um, och ha en liten hög med mesodocus liggande vid sängen där man bara drar fram ett, ligger och lyssnar på någonting, ligger och funderar på dessa siffrorkombinationer och sen helt plötsligt så infinner sig sömnen. Det, det är jättemysigt och det trivs jag jättebra med och um, jag rekommenderar det varmt. Men allt detta intresse för koder, nummer och allt möjligt är kanske därför vi ville titta på dagens film för det har ju varit ett väldigt prominent ämne där. Ja, det vill jag ju lova. Det är ju hela centralhistorien som handlar om, om kodknäckande och annat sådant spännande som för sig förr i tiden med en helt annan teknik än den vi har idag. Och ja, det är lite exotiskt men ändå så välkänt på ett vis. Och ja, det, det är nog inte så konstigt att vi båda drogs åt det här hållet till, till dagens filmmål Samtidigt är det ju en historia som har återberättats flera gånger tidigare så det var ju mm. inte en originell film på det sättet. Men det var ändå någonting speciellt med just den här tolkningen som gjorde att jag vill se den här. Jag har inte sett några av de andra, jag hade inte läst någonting om den här historien sedan tidigare. Jag gick verkligen in i den här med helt färska ögon. Jag ville verkligen svepas in i historien och uppleva det i första hand. Sen är det ju alltid en liten fara när man tittar på en film som har de berömda orden baserat på en verklig historia. För mm. det är ju så med allt man ser som kommer från Hollywood eller andra filmbolag eller något sådant att det kommer ju att förändras och man kan alltid diskutera hur nära sanningen är det här. Och den här filmen har ju också fått en del kritik att det är faktiskt en hel del som inte stämmer här, där är rätt så mycket information som är förvrängd, ändrad, omskriven och allt möjligt. Och det gör ju att det finns historiskt inkorrekt information här. Samtidigt måste jag säga att det är en så pass imponerande berättelse att jag är helt beredd att förbise det och snarare se den här filmen som en introduktion till den här delen av historien. Vad hände? Vilka var inblandade? Vad stod på spel? Och jag måste erkänna att jag har blivit väldigt, väldigt sugen på att faktiskt börja läsa in mig på det här ämnet. Och läsa in mig på vad som faktiskt hände. De faktiska personerna som var involverade och så vidare. För det här är superspännande faktiskt. Ja visst är det ju det. Det är ju en så viktig händelse framförallt för Storbritannien på den tiden och när det begav sig. Alltså hur viktigt det här ändå var för världen som helhet också. Det här hade ju sån genomslagskraft. Det hjälpte ju till i krigsföringen under andra världskriget. Mm. Så ja, det är ju någonting som man har hört talas om. Åtminstone har jag varit lite mer intresserad av det här och läst på mig ända barnsben om eh, hur de gick till väga på det här viset. Men... Ändå så gav den här filmen mig någonting nytt måste jag säga. Vilket jag verkligen uppskattade. Man fick ju ta en hel del med en nypa salt. Vilket man ju får göra med alla filmer som ju är baserade på, på sanna historier. Men ändå så gav det en ny vinkel, en ny infallsvinkel till materialet här och vad som hände. Under eh, kodknäckandet på andra världskriget. Mm. Så ja, jag, jag blev riktigt imponerad av eh, den här historien i alla fall. Och kände att ja, jag, jag också skulle vilja eh, läsa på mer och, och lära mig mer om eh, vad som egentligen hände. För eh, ja, det, det är ju så. Det är inte allt som händer i filmen som händer i verkligheten. Så visst blev man lite nyfiken på att skilja verklighet från friktion här. Vad jag blev så fruktansvärt frustrerad över när jag satt och tittade på filmen det var att det här är ju superspännande. Varför fick vi inte reda på det här i utbildningen när man pratade om andra världskriget? Då var det bara slagen hit och dit, de politiska spelen hit och dit men allt det här med det hemliga kodknackandet och hur man försökte överlista varandra och vilket extremt hårt arbete det var och så vidare. Det nämndes aldrig. Det, det fanns inte ens mig i historieböckerna, åtminstone inte de som vi använde. Och om det var med så var det bara ett par rader någonstans där de egentligen bara sa att ja, och, och de försökte koda av den här hemliga koden och de lyckades till slutpunkt. Det, det blev inte så mycket mer och samtidigt, det här är ju så extremt relevant del av historien. Om saker hade hänt annorlunda där och då som vi ska prata om idag så hade ju faktiskt världen sett annorlunda ut idag med mm. ganska stor säkerhet. Så varför det här blir så undanskuffat det kan jag bara anta beror på att det låg under hemlig under ganska många år. Ja det var ju inte förrän på, på senare år så att säga som det har blivit verkligt känt om vad som egentligen hände. Under andra världskriget, under kodknäckandet där. Men jag vill minnas att en av mina starkaste minnen från skoltiden faktiskt handlade om just det här. När vår lärare berättade om just hur de fick tag på den tyska kodmaskinen och hur de gick tillväga för att försöka knäcka den här tyska koden för att kunna vinna kriget mycket enklare och... Det, det var någonting som fascinerar mig verkligen redan då så för mig så har jag blivit introducerat till just den här episoden av andra världskriget i tidig ålder och ja det har faktiskt satt spår hos mig måste jag säga. Jo, men det var ju verkligen till rätt person vid rätt tillfälle, om vi säger så. <laughs> för du hade ju redan intresset för kodande och så kommer det här upp. Och um, man kan ju bara säga att det ekar lite av historien som vi ska prata om också. För um, huvudrollen får ju det här med kodar introducerat på ett väldigt speciellt sätt. Men mm. jag är kanske lite för snabb på det här nu. Vi, vi får ju faktiskt först ta en titt på, um, vad är det för någonting vi har tittat? På till idag. Jo, vi har ju sett på The Imitation Game från 2014 i regi av Morten Tyldum och med manus av Graham Moore. Och den här historien fokuserar ju nästan uteslutande på den matematiska professorn Alan Turning och eh, hans roll i allt det här kodknäckandet. Hur han blir en del av den här processen under kriget och hur eh, det kommer att förändra både ja, hur man ser på koder, hur man väljer att attackera koder och även vad man använder för att försöka lösa koder. Och det låter kanske ganska sterilt och ointressant för det var ungefär det intrycket jag fick när jag hörde talas om den här filmen första gången. Men samtidigt så finns det så mycket mer här att jag, jag förvånas fortfarande efter att ha sett den här filmen hur mycket den faktiskt bjöd på. Det handlar om människoöden. Det handlar om en historisk kritisk punkt. Och det handlar om att vara... Väldigt annorlunda i ett samhälle som kräver att du ska agera och vara på ett väldigt speciellt sätt. Och det var faktiskt någonting som grep väldigt hårt tag i mig och höll mig i princip genom hela filmupplevelsen. Ja det är samma här. Det, det mest spännande med, med The Imitation Game det är ju att de har tagit det här historiska perspektivet men sen gjort själva filmen till ett personporträtt istället. Att man är väldigt mänsklig i filmskapandet och går ner väldigt jordnära och väldigt nära huvudpersonen och knyter på så vis An så väldigt mycket till åskådarna att det, det är lätt att komma in i den här historien, trots att man eh, alla kanske inte är så förtjusta i det här med kodknäckande och alla tekniska termer och annat som eh, är runt omkring det hela. Eh, kodknäckande, det blir bara ramhistorien här för ett så intressant och spännande karaktärsporträtt som The Imitation Game ändå bjuder på det, det är verkligen en styrkan i den här filmen tycker jag jag hade förväntat mig att det skulle vara betydligt mer fokus på det tekniska. Hur mm. funkar det här och hur gör vi det här och så vidare och så vidare. Men det hålls på en så enormt bra nivå att det spelar ingen roll om du älskar det eller hatar det. Det är inte det som är fokus. Det är ramverket för hela historien. Det här är vad som händer. Det här är vad regeringen behöver. De här människorna har mer eller mindre handplockats för att vara på den här platsen och måste tillsammans lösa det här problemet. Och vi fokuserar på en av dem som är en väldigt, väldigt speciell person får vi väl säga utan att säga för mycket redan nu. Och det gör ju att vi har någonting som visserligen är väldigt annorlunda mot vad en normal människa skulle vara med väldiga citattecken runt normal för vad är normal egentligen? Men ändå, den här mannen är så annorlunda att man, man kan ändå inte hjälpa att man känner enorm empati för honom. Man vill att det ska gå bra. Man vill att han ska få det att funka. Samtidigt vet vi också att det här är inte de absolut bästa förutsättningarna för um, att bygga sociala kontakter. Nej, det är, det är ju verkligen inte i, i stress och allting som föregår där. Men ja, jag tycker ändå de gör ett så bra jobb med att fokusera på de mer eh, mänskliga aspekterna i själva huvudpersonen här också. Att, eh, visst, han är väldigt egen huvudrollen som vi fokuserar på här. Men det är ändå de mer allmänna, mänskliga egenskaperna som man försöker plocka fram och det är det man knyter an till där också. Så det spelar ingen roll hur annorlunda han är gentemot oss själva som åskådare. Vi kan ändå Förstå den här personen och förstå vad han vill, eh, vart han vill komma och eh, vad han vill ha ut av sitt liv. Och det är ju precis samma som vi har i, i våra liv. Så det, ja, det är inte, inte så hårt alls att knyta an till eh, vår huvudperson här. Och eh, Nej, det, det, det är det verkligen som, som driver filmen framåt och som engagerar oss så, så mycket i, i The Imitation Game. Samtidigt är det ju inte ovanligt att man i såna här filmer har en tendens att överdriva den här typen av karaktärsdrag till en, en sanslös nivå bara för att ja antingen göra det enklare att förstå att den här personen är lite egen eller att göra det till någonting som ska vara underhållande eller på annat sätt chocka och det gör ju också att det känns så överdrivet och så ointressant. Medan man här lyckas hålla det på en nivå som gör att man, man förstår att han är annorlunda. Man förstår att han tänker på ett helt annat sätt. Och han närmar sig andra människor på ett helt annat sätt än vad ja, de flesta andra gör. Och den synen kommer ju också leda till att han har ett tankesätt som gör att han kommer med en del lösningar som resten av det här gänget inte hade överhuvudtaget reflekterat över. Och i en sån här situation är det ju det som behövs absolut mest. Det, det är ingen slump att eh, vetenskapsmän och liknande oftast är lite excentriska för eh, det krävs ju nästan för att du ska kunna tänka i nya banor, att du ska våga prova nya teorier, att du ska försöka expandera det som redan finns. För tänker du på det sättet som alla andra redan gör, ja, då kommer du ingenstans. Exakt. Ja, det är väl lite av filmens budskap också. Att det, det är okej okay att vara annorlunda. Och ja, det, det är väldigt bejakande. Och det är filmen som helhet också måste jag säga. Att det, det bejakar de mer goda sidorna i mänskligheten samtidigt som man ser... Den här mer slätstrukna synen på mänskligheten, alla ska vara likadana och sträva mot samma sak. För hade de fått som de vill så hade ju filmen inte slutat så lyckligt som den ändå gör, skulle jag vilja påstå. För det är ju verkligen en hyllning till de lite annorlunda människorna i världen. Ja, och är det inte det yttersta tecknet på galenskap att man gör samma sak om och om igen och hoppas på att få ett annat resultat? Det är ju den kliniska definitionen av galenskap, ja. Så det är ju skönt att det, är, det här är en film som inte riktigt förespråkar den, den inställningen Ja, verkligen. Jag måste säga att det är mästerligt berättat. Men inte felfritt som nämnt. Där finns en hel del historiska saker som är inte helt korrekta. Och där finns en del som går att diskutera också med hur man har lagt upp manus och karaktärer och så vidare. Men allt har sin tid och nu är det faktiskt tid att ta en titt på... Eh, vad handlar egentligen The Imitation Game om? Jo... Andra världskriget har brutit ut och Storbritannien kämpar febrilt mot den mäktiga tyska krigsmaskinen. För att få ett övertag i den väpnade kampen har Englands regering i hemlighet startat en avdelning i Bletchley Park som ska försöka knäcka tyskarnas kodningsteknik. Englands främsta hjärnor ger sig kast med att överlista Tysklands avancerade Enigma-maskin som har miljarder av kodinställningar och som ändras varje dag. Det är till synes omöjligt uppdrag. Men så kommer den egen matematikprofessorn Alan Turning in i kodknäckargänget i Bletchley med en väldigt bestämd åsikt. Det krävs en maskin för att besegra en maskin. Trots enormt motstånd från alla omkring honom börjar han bygga den maskin som han ihärdigt hävdar kommer att överlista Enigma-maskinen och vinna kriget. Turning måste dock även arbeta lika hårt med att hålla en personlig hemlighet dold i mörkret. För om sanningen uppdagas kommer det att betyda att allt han har arbetat för kommer att tas ifrån honom och hans maskin kommer att få bli ofullbordad. Och det är inte så där jättekonstigt att han har det här förslaget att han vill bygga den här maskinen för de diskuterar hur lång tid det skulle ta att gå igenom alla variationer på den här koden för att försöka lista ut vad det riktiga meddelandet är och så vidare. Och det är väl att det skulle ta sådär 20 miljoner år eller någonting sådant och det har de ju inte riktigt tid med när bomberna faller åt höger och vänster så... En maskin som kan gå igenom det där betydligt svårare än en människa låter, som en väldigt bra idé. Även om väldigt många här inte verkar hålla med honom. Ja, de verkar vara lite bakåtsträvande i det här gänget på något vis. Att de, de inser ju sina egna begränsningar och eh, hur lång tid. Det, det skulle ta och göra det på, på det gamla heliga sättet så att säga. Men trots det så ställer de sig ändå inte riktigt bakom Alan Turnings idéer om att bygga en maskin där. De förlitar sig hellre på turen att de av en slump skulle hitta rätt kombination under en dags kolknäckande och på så vis skulle lyckas besegra Enigma-maskinen. Nej, Turning är inte en sån människa som förlitar sig på turen utan han vill ha oddsen på sin sida så att säga och börja ta tag i, i den här maskinen på egen hand och ja, det, han möter ju ett visst motstånd genom hela filmen för det här ju. Jag det är ju inte förrän det faktiskt börjar hända saker och ting och han äntligen börjar komma andra människor lite in på livet som man faktiskt är beredd att överhuvudtaget överväga att han kan ha en poäng. Och med tanke på att han då dessutom har spenderat en så sådär hundratusen pund för att bygga det där eländet som de tycker, ja då förstår man kanske att det är, det är väldigt lockande att ge den där udda personen en spark i baken. Men de ska vara väldigt tacksamma att de faktiskt inte gjorde det för um, liten spoiler här. Naturligtvis så kommer ju den här maskinen att ge ett resultat. Men hur och varför och vad det leder till det kommer vi ju naturligtvis inte att gå in på därför att det skulle vara en alldeles för stor spoiler och det finns så mycket bra att hämta här faktiskt. Jag röjer kanske lite vad min åsikt är om den här filmen men jag tycker att det finns tillräckligt mycket här som är värt att upptäcka själv som jag inte vill förstöra. Ja, eh, trots att det här är en ganska välkänd eh, historia vid det här laget så eh, är det inte så smart att gå in allt för djupt på det hela för det är kanske inte alla som Känner till vad som hände i kodknäckargänget under andra världskriget här så det är någonting som man verkligen borde uppleva tillsammans med den här filmen i så fall tycker jag för att få ett första steg in i vad som skedde i, i den här hektiska perioden när man desperat försökte och överlista tyskarna här. Och det var ju verkligen en utmaning för vilken kod det här är och det är faktiskt väldigt, väldigt smart hur de har tänkt ut det där. Jag var mm. grymt imponerad, både med hur de löste det men också hur tyskarna tänkte under den här tiden. Men som sagt, vi ska inte gå in på de detaljerna för det förtjänas att upplevas på egen hand. Däremot så ska vi ju fokusera på ett par av karaktärerna i den här filmen. Men samtidigt, där är det också enorma spoilers så vi får försöka trampa fram så, så gott vi kan utan att röja allt för mycket. Men vi måste ju naturligtvis titta på vår huvudperson, det vill säga Alan Törning själv. För det här är en extremt fascinerande man på många sätt och vis- och skulle jag jämföra honom med någon bara för att ge en liten antydan på hur socialt inkompetent han faktiskt är när han dyker upp? Det är Sheldon Cooper från The Big Bang Theory. Även om jag skulle påstå att Sheldon Cooper är betydligt mer odräglig och eh, irriterande att ha att göra med för Alan Törning, han han försöker ju åtminstone att hålla sig för sig själv. Men eh, där slutar också jämförelsen för det är två helt olika karaktärer i två helt olika situationer men eh, jag kan ändå inte låta bli att göra den lilla jämförelsen. Nej det förstår jag faktiskt för jag tänkte samma sak när jag såg hur Alan Turning presenterades i The Imitation Game Så tänkte jag direkt på Sheldon Cooper faktiskt också men en betydligt mer välmenande och ödmjuk Sheldon Cooper måste jag säga. Mm. Det här är ju inte en person som är så självupptagen på det viset som Sheldon Cooper är. Utan eh, Alan Turning han är ändå en, en bra medmänniska på sitt vis men han har inte lärt sig riktigt att eh, kommunicera med människor och han förstår inte riktigt människor för de skiljer sig så pass mycket från den personen som han är så han har inte riktigt kunnat börjat relatera till andra människor. Där är det stora hindret för, för Alan Turning För han har ju noll koll på mänskligheten verkade det som i början av filmen. Sen är det ju också viktigt att påpeka att Sheldon Cooper som rollfigur är ju gjord för att han inte ska förändras allt för mycket. För att de ska kunna fortsätta den här serien så länge de nu väljer att köra den. Medan Alan Turning han, han lär ju sig. Han försöker ju anpassa sig. Han blir ju aldrig riktigt bekväm i stora grupper- och han säger ju ibland de mest udda saker. Men han försöker åtminstone. Han sätter sig in i hur andra människor tänker. Han skaffar sig kopplingar till andra människor- som gör att han åtminstone kan kommunicera hjälpligt med dem. Och det gör ju att han långsamt också växer som rollfigur- men också som människa. Och det gör ju honom så enormt mycket enklare att tycka om- Visst han staplar fram men vi får ju åtminstone motivationen till att heja på honom och hoppas att han inte ramlar omkull. Ja exakt. Vi kan identifiera oss med Alan Turning. Det finns någonting hos honom som eh, vi alla eh, känner igen oss i och eh, som vi knyter an till och det, ja, det, det gör en stor del av filmen tycker jag. Sen betyder så mycket också på hur han framställs manusmässigt och skådespelerimässigt. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att manuset är suveränt skrivet även om det som sagt finns en del underligheter här och där och en del rena faktafel så har de ju skapat både en intressant rollfigur och en intressant historia som gör att man, man blir engagerad helt enkelt. Och jag måste också säga att jag tycker att skådespeleriet som Benedict Cumberbatch bjuder på här är storslaget snyggt. Inte på det där stora Hollywood-sättet där det är extrem stjärnglans över precis allting utan på det där enkla sättet att han har fått en människa som är väldigt speciell att kännas så enormt levande. Det här är en människa som återporträtteras av en extremt skicklig skådespelare och gör att det känns så enormt äkta och det, det vill jag verkligen applådera. Ja, det slog mig lite med häpnad att just Benedict Cumberbatch rollprestation i The Imitation Game fick så mycket beröm och nomineringar som den ändå fick. För det är inte det här typiska skådespeleriet som normalt sett får den här uppmärksamheten. För han är enormt nedtonad i den här filmen. Utan istället så har Cumberbatch satsat på... ...på det mänskliga här... ...och gjort det så verklighetstroget... ...att man har svårt att skilja skådespelare från rollfigur mm. och det är ju egentligen den största formen av beröm som man kan ge en, en skådespelare tror jag att de i stort sett smälter samman mm. så även om jag häpnas över att det har pratat så mycket om den här rollfiguren så kan jag efter att ha se, sett den här filmen ändå förstå varför för jag köpte verkligen Alan Turning i den här filmen jag var inte helt säker på att jag faktiskt skulle göra det när jag hörde att det var han som hade huvudrollen i den här filmen för eh, när jag började titta så tänkte jag okej, okay, det här kommer att bli mer eller mindre en version av hans Sherlock-karaktär. Och där är inget problem med Sherlock, absolut inte. Jag älskar den serien väldigt mycket. Men samtidigt är det trist när en skådespelare bara gör samma roll om och om igen. De byter bara namn och byter bara film eller tv serie eller vad det nu kan vara. Och visst, det börjar lite så med killen som inte riktigt förstår att han är socialt obekväm och rabblar information och är väldigt säker på sin sak. Men väldigt, väldigt tidigt så börjar han visa sin, sin sårbarhet, sin mänsklighet, sin osäkerhet, att han faktiskt inte är så där överarrogant att han inte är någon som ser sig som bättre än andra människor utan han vet bara att han är väldigt duktig på ett specifikt ämne han vill göra det bra och han är övertygad om att han kan jobbet också men det är en väldigt ödmjuk inställning han har och det tar faktiskt lite tid för honom att bygga upp ett litet ego Om jag ska vara helt ärlig. För han behöver ju det för att kunna säga ifrån att nu måste vi göra så här. Därför att det här är det enda sättet som vi kommer att lösa det här problemet på. Och för någon som är socialt väldigt, väldigt obekväm är det ju en enorm utmaning. Ja men det är ändå det som gör den här filmen till en så bra film baserad på en verklig händelse. Är att... De inte drar den kreativa friheten allt för långt- utan de ändå försöker att ankra det så mycket som möjligt- i den verkliga historien, så att säga. Att eh, de avsnitt där man har tagit sig friheter med materialet- det, det känns inte så riktigt övertydligt som i många andra sådana här filmer. Att eh, de ändå har lyckats eh, hålla sig tillbaka lite grann- och verkligen tänkt till- vad eh, som gagnar historien. Särskilt med tanke på att filmen faktiskt utspelar sig- i tre olika tidsåldrar parallellt med varandra. Mm. För vi ser ju nu tiden, vilket är 1951- där man ser tillbaka på det som har hänt. Vi ser då tiden då allt det här faktiskt utspelades- och vi ser faktiskt från Erlands barndom- där mycket av det som ska lägga grunden till- vem han är etableras- och det hade kunnat bli så extremt rörigt, men jag tycker att de lyckas särskilja de olika tidsåldrarna tillräckligt mycket för att jag omedelbart ska veta att, ah, okej, okay, nu är vi där, och okej, okay, nu händer det där, och okej, okay, nu ser vi fortsättningen på den biten där utan att det känns påträngande överhuvudtaget. Till stor del beror ju det naturligtvis på Benedict Cumberbatch och hans prestation, för han finns ju i två utav de här tidsåldrarna. Och han binder ihop det extremt snyggt. Och hur stor skådespelare han än är idag så är det ju extremt tungt att bära hela handlingen mer eller mindre som skådespelare. Men han verkar nästan göra det utan att det bekommer honom alls. Han, han bär det med styrka och stolthet. Och därför så tycker nog jag att det här är en av hans största rollprestationer hittills. Ja, jag tror faktiskt inte att det är mycket annat i hans karriär som riktigt kan jämföras med, med Alan Turning. Och, ja, han, han går riktigt bra genom de här olika tidsperioderna också- och man känner på en gång var man befinner sig. För det är ibland väldigt tvära klipp i tidslinjen här. Att man hoppar lite fram och tillbaka. Men man känner direkt var man befinner sig när en ny scen börjar. Och man känner även skillnaden i Alan Turning om det är en äldre eller yngre version. För rent fysiskt så, så ser man inte någon skillnad utan det är sättet han agerar på som utmärker att det har passerat lite tid Det finns en liten sak också jag skulle vilja ta upp innan vi lämnar Alan Törning som karaktär och det är ju att han anklagas för en del saker i den här historien som har väldigt digra konsekvenser både för honom och för historien Samtidigt är det en sak vi kanske inte riktigt kan prata om därför att det skulle vara en Alldeles för stor spoiler till den här historien, men jag vill ändå säga att det är vissa avslöjanden här och hur eh, den här typen av människor behandlas i den här tidsåldern och hur man ser på vissa saker och ting som fick mig faktiskt att eh, riktigt sitta och skämmas för eh, både mänskligheten och tidsåldern i sig. Ja, jag, jag visste faktiskt inte om att eh, filmen skulle handla så pass mycket om eh, Alan Turnings eh, hemlighet. Så att, eh, det tog mig för det första med en stor överraskning och sedan sättet som de tog upp det här ämnet på var eh, riktigt kraftfullt faktiskt. Att, eh, det fick en verkligen att tänka till. Och nej, det, var, det var faktiskt skrämmande att uppleva, skulle jag vilja säga. Det var skräck i stort sett. För det, så här ska det inte ske i, i modern tid. Och nej, det, jag håller med att man, man skämdes när man så på mänskligheten så här lite i backspegeln: Att hur kunde det få gå till på det här viset? Samtidigt vill jag understryka att filmen återberättade extremt smakfullt. Det är inte så att den här saken blir överväldigande på något sätt eller blir det centrala i hela historien. Det är en del av Allan, det är en del av hans personlighet, men det är helheten som är han. Man går inte för långt med saker som filmer gärna går för långt med att och, och porträttera, utan man håller det så nedtonat och mänskligt som det bara går och ja, det det måste jag verkligen applådera. Ja, för den här filmen är ju faktiskt världen låg för hur den porträtterar det här ämnet. För det är ju annars någonting som annars blir- Ja, extremt överdrivet eller blir något spektakulärt på ett sätt som gör att det känns inte mänskligt längre utan det känns som en stereotyp och det vill vi ju helst undvika när det gäller det här för det är så extremt tröttsamt när det händer. Men där sköter sig Imitation Game extremt snyggt och det är jag väldigt tacksam över. Men om vi ska hoppa vidare från Alan Turning och istället ta en titt på hans närmaste person eller den som kommer honom absolut närmast i den här historien så har vi ju en viss Joan Clark. Och här är jag inte alls fullt lika imponerad utan här är det ju ett par saker som har blivit lite konstiga eller där man har tagit sig en hel del frihet av med källmaterialet. Ja, det är någonting som inte riktigt stämmer med, med John Clark i den här filmen. Man kan inte så lätt sätta fingret på det för hon är ju egentligen en välskriven figur som eh, man lär känna väldigt väl skulle jag vilja säga mm. och eh, som har mycket personlighet och mycket drivkraft och som man tycker mycket väl om. Hon är dessutom väl porträtterad av Kiera Knightley som ändå ger henne lite, eh, lite liv. Och ändå, ja, jag tycker gör själva rollpersonen rättvisa. Men det är något som inte riktigt stämmer här. Och alltså kan det vara så enkelt att det bara är utseendet som gör att man inte riktigt köper Kiera Knightley i den här rollen? Ja... Hur mycket jag inte skulle vilja döma ut någon för sitt utseende för det bär emot allt som jag tror på egentligen. Så är det någonting med Kiara Knightley i den här rollen som bara känns så enormt fel. Mm. Och jag tror att det beror på att alla andra skådespelare i den här filmen ser lite mer alldagliga ut. Det ser ut som människor du skulle kunna möta på gatan som fortfarande kan se attraktiva ut och fortfarande ser trevliga ut och sådär. Det är inte det som är problemet. Men där är någonting över Kiera Knightley som verkligen skriker Hollywood. Sen kan ju naturligtvis en kodknäckare vara hur snygg och vacker som helst, det är inte det som är problemet. Men just Keira Knightley som skådespelerska är så förknippad med Hollywood att jag kan inte riktigt skaka det av mig när jag sitter och tittar på den här filmen. Ja, det är nog det, det stora som gör att man det, det skär sig lite med den här rollfiguren. Det är att eh, Keira Knightley är så förknippad med, med Hollywood och andra rollerna att man ser det först och sedan ser man eh, den här rollpersonen. Och det skapar en, en barriär mellan åskådare och rollperson som man ...verkligen inte vill ha. Så där kan man ju börja undra- ...om det här var ett bra val- ...av skådespelare- ...för den här rollen. För eh, det skapar ju lite friktion- ...och man hindras lite från- ...att fullständigt leva sig in- ...i filmen och den, eh, ta sig an- ...den här rollfiguren. Eh, det, ja, det, det reagerar jag på också. att eh, Man tänkte hela, hela tiden- ...på att det här var Keira Knightley- –och därför så kunde man inte fullt ut fokusera sig på John Clark. Samtidigt är det kanske lite orättvist att säga så här– –för att det är ju mm. andra kända skådespelare i den här filmen– –som man också har sett i andra roller. Benedict Cumberbatch är ju en av dem. Och varför bryr man sig inte lika mycket om att han har varit med i andra roller– –men man gör det med Keira Knightley? Och jag satt och funderade på det där för jag ville ge ett bra svar– och jag tror att det stora problemet är att hon ser alldeles för amerikansk ut. Hon sticker ut på ett sätt som ingen av de andra karaktärerna gör. Men jag måste ändå understryka att Keira Knightley gör ett jättejobb med den här rollen. Skådespelerimässigt har jag ingenting att klaga på. Det här är en strålande insats. Det är bara någonting där som får helheten att rubbas och det, det är så synd när det händer för um, jag tycker om henne här. Jag tycker hon gör ett bra jobb men hon är fel för rollen tyvärr. Ja, dessvärre håller jag med här också. att Det, det var nog inte det, den bästa personen att uh, ta in för att spela John Clark. Det är någonting som klingar lite fel. Hur bra Kira Knightley än spelar här och, och får John Clark att kännas... Eh, verklig, så är det ändå ett hinder eh, mellan oss och den här rollfiguren tyvärr alltså men eh, ja, jag måste ju ändå ta och eh, berömma eh, Keira Knightley för det hon har åstadkommit i den här eh, filmen för det hon har gjort det har hon gjort riktigt väl ändå Jo, för det är ju en väldigt fin kemi, henne och Cumberbatch emellan. Det, det funkar väldigt bra och rollfigurerna känns helt rätt och de synkar på det sättet som historien vill att de ska göra så. Allting är bara så bra förutom just det faktumet att hon sticker ut på fel sätt. Jag har aldrig känt mig så ytlig som när jag säger det här nu men det får jag helt enkelt leva med. För hur mycket jag än gillar det, det bryter illusionen för mig. Och jag vet, många filmer vill ha en snygg, känd skådespelare med i för att man ska få publiken att vilja gå till biograferna och sätta sig och titta på den men... Samtidigt så kan det också förstöra och jag tycker att i helheten som den ser ut just nu så funkar det inte tyvärr. Ja, där kan jag ju bara hålla med där. Men eh, ska man se på en annan skådespelare i den här filmen som ju också är väldigt välkänd, så har man inte fått samma känsla av hans rollfigur- och då tänker jag ju lite närmare på eh, Alan Turnings chef på Bletchley där, Commander Denniston. Ja, för han spelas ju av ingen annan än Charles Dance. Och eh, jag ska ju erkänna att jag blir ju extremt glad så fort jag ser Charles Dance kopplade till något projekt. För eh, här har vi en skådespelare som jag är extremt förtjust i. Och om någon är lite osäker på vem han är så är han ju ingen annan än Tywin Lannister i Game of Thrones. Ja visst är han ju det och ja, han har nästan en förmåga att spela samma typ av karaktär gärna. Och jag har absolut ingenting emot det måste jag säga för han gör det så extremt bra. Och han lyckas ändå tillföra någonting till varje rollfigur som han spelar. Att det, det bara är en njutning för alla sinnen i stort sett- av att eh, se Charles Dance skådespela. Det, det är någonting magiskt utöver det hela. Och han har ju en sån enorm pondus. Mm. Att eh, han bara strålar ju energi- när han är på, på vita dyken här och det gör han ju i det här fallet också även om Commander Denniston är en relativt liten roll måste jag säga. Men det är nog därför som han lämnar ett så enormt intryck efter sig, därför att de överanvänder honom inte i sammanhanget. Han är där precis så mycket det behövs för att man ska etablera vilket hot han kan vara om man sätter sig upp mot honom och samtidigt vilket enormt inflytande han har inte bara på det här kordknäcka-projektet, utan i militären överhuvudtaget. Och efter att vi precis har suttit och klagat på att Keira Knightley är känd för så många andra roller som gör att man blir lite distraherad... ...så måste jag erkänna att jag känner inte alls detsamma för Charles Dance för att han slukas verkligen upp av den rollen som han gestaltar... Och han blir en sådan enorm del av allting som händer att man, man särskiljer honom inte särskilt mycket från filmen. Han är där, han gör rollen och det är nästan i efterhand som man kommer att tänka på att ja just det, det var ju han och han har ju gjort allt det här andra också och så vidare och så vidare. Men just när man ser honom är man så fokuserad på vad han säger och vad han gör att man har inte tid att sitta och reflektera över någonting. Nej, det var precis det jag skulle säga också där att det, det finns ingen tid att reagera för han kräver ens uppmärksamhet på en gång och man ger den till honom omedelbart och sen i efterhand så kommer det här Åh oh ja just det, det, här var Charles Stans för man, man reagerar inte på det i stridens hetta så att säga, det, det är det som gör den här skådespelaren så unik det är ja, det är imponerande att, att få uppleva varje gång och det här är ju absolut inget undantag hur lite han än är med i The Imitation Game så är ju det här Charles Sten som spelar sig själv i stort sett för det är nästan så jag ser på alla hans rollfigurer att det är så jag, jag ser mig. Charles Dance var om jag skulle stöta på honom så hade det varit den här eh, väldigt respektingivande, lite småbuttra, nästan översittar-personen här, men ändå med, med glimten i ögat som man alltid har också. Det är någonting unikt och jag, jag, jag, som sagt, jag njuter varje gång jag får se honom i en roll och det här är absolut inget undantag. Jo, men jag tror att mycket av det som gör att Charles Dance verkligen fångar en det är att han är en så klassiskt skolad skådespelare. Jag får ungefär samma vibba av honom som jag får land annat utav Sir Ian McKellen eller mm. Sir Patrick Stewart för det är någonting enormt som ligger där, man känner verkligen pondusen i skådespelaren och det översätts till en roll som ofta kräver att man har en viss rädsla eller respekt inför karaktären och det är en extremt härlig upplevelse att se någon av de här herrarna i en riktigt kraftfull roll och i regel så får de ju också spela sådana så att um, det är alltid en fröjd att se. Charles Dance är inget undantag här även om rollen som sagt är inte med så mycket som man kanske hade velat. Men det som är där sagolikt bra och man är nervös för honom för eh, vi kan ju säga som så utan att säga för mycket att han eh, har ju faktiskt en scen där han är ganska handgriplig och vill sätta stopp för hela projektet och eh, då är det inte svårt att sitta och vara lite nervös och känna ett par svettperlor bildas på pannan. Nej, när Charles och är på det humöret så gör man nog rätt i att darra lite grann faktiskt. För <laughs> då kan det gå, gå hett till, vill jag lova. Och man ser ju verkligen när han tar ton så ser man den här stålblicken som man brukar kunna ha. Och tonen blir så mycket iskallare i hans leverering. Så att det, ja, det, det är riktigt mäktigt det också. Men alltså, nu sitter vi och i stort sett bara pratar Charles Dance. Och jag bara kommer att tänka på att Commander Denniston, man har egentligen inte så mycket att säga om honom. Han är ju en ganska stereotyp person som man har sett så många gånger innan. Så att det, det är absolut ingenting märkvärdigt med den rollfiguren. Utan det är i stort sett skådespelarprestationen som har gjort den här karaktären minnesvärd i den här filmen. Ja, för han är ju en ganska typisk sån här kommendant i såna här situationer. Att han är väldigt hård och han tar inget skitsnack utan han verkligen proklamerar och ordrar. Och han förväntar sig att allt han säger ska bli åtlytt. Och så fort du ordrar dig hans vrede så um, är du riktigt illa ute och så vidare. Det, det är en ganska klassisk militär rollfigur i såna här sammanhang. Så att ja, det är ju Charles Dance som levererar allt livet i den här rollfiguren och han gör det ju så extremt väl att man glömmer bort att ja den här karaktären är ganska stereotypisk egentligen, den har inget nytt att komma med men man köper den för det är en upplevelse att se den bara för vem som spelar den och där eh, har vi ju redan en eloge till skådespelaren här att har man lyckats med det konststycket och. Eh, är man nog en ganska duktig skådespelare också, att man kan ta något så vardagligt och platt och, och göra det så levande, då, då har man verkligen lyckats och det har ju Charles Dance gjort här. Men vi får väl sätta lite punkt på vår kärleksproklamering till Charles Dance här utan vi konstaterar bara att han är en riktigt bra skådespelare och han gör den här rollen väldigt bra. Och vi kommer ju faktiskt inte att ta upp några andra skådespelare i den här filmen därför att det finns ju väldigt många roller i den här filmen absolut, men samtidigt så skulle många av dem spoilera handlingen till vad som händer och deras relationer med Alan skulle um, kanske avslöja lite för mycket och vi vill ju undvika allt det där utan vi, vi kan bara konstatera att det finns väldigt, väldigt många fascinerande karaktärer här och väldigt, väldigt många bra rollprestationer men vi vill utelämna dem ur podden där för att vi vill att det ska finnas saker att upptäcka här och um, egentligen så är kanske dynamiken i den här gruppen inte helt unik. Det är ju ett klassiskt berättande av att um, den udda killen som kommer in i gruppen inte accepteras men långsamt mm. kommer att bli en del av gänget där alla respekterar varandra och vill varandras väl och de tillsammans kommer att lösa problemen och så vidare. Det finns inget nytt där egentligen men det som finns berättas väldigt snyggt och jag vill åtminstone inte förstöra det för någon av våra lyssnare. Alltså ser man på delarna till The Invitation Game så är det egentligen inget som sticker ut så jättemycket men när man sätter ihop de här mer vardagliga delarna så liksom lyser det upp så att det, man har tagit ett väldigt klassiskt välkänt berättande och gjort det så så väl och putsat på det så pass mycket att det liksom ändå står ut och att det, det känns som något unikt fast när man tänker efter efter att ha sett filmen så kommer man att tänka på att det här var ju faktiskt en historia man har hört flera gånger tidigare och har sett berättas på och så många olika vis tidigare så att det, det är ändå en, en märklig upplevelse måste jag säga Ja, men fortfarande en väldigt positiv upplevelse måste jag säga. Mm. Sen att den inte är lika spektakulär som många andra storfilmer, det är en sak. Den här väljer att ta ett väldigt litet perspektiv på en liten grupp som var en del av något väldigt stort. Och istället för att börja att blanda in enorma bilder på stridskepp som skjuter på varandra eller flygplansstrider eller markstrider med soldater, så får vi det bara antitibalt. Bakgrunden därför att de det här handlar om de är inte på stridsfältet utan de är här på en hemlig plats och försöker att i hemlighet hjälpa alla de andra att faktiskt lösa den här konflikten. Ja, det här är ett annorlunda sätt att berätta på det märker man även om man går in lite mer på det visuella. Det här är ju en film som utspelar sig till stor del under andra världskriget men jag vet inte om jag var den enda men jag märkte knappt av det i själva historien. Förutom i de snabba krigsåterblickarna där man fick se eh, lite dokumentärfilm från flygplan och annat som eh, höll på att bomba och hade sig. Kriget pågår men de som filmen handlar om befinner sig så långt bort från det. De är så distanserade från eh, själva slagfältet. Att eh, de har format alltså filmen utefter det också. Att det ska efterlikna deras egen situation. Mm. Och ja, jag tycker det, det fungerar så väl rent i det visuella här också. Hur de tar bort fokus från eh, stridens hetta. Och ja, bara gör det till den här personliga, mänskliga filmen istället här. Och... Eh, där har ju bilderna en stor del också i att de använder ju mycket, mycket jordnära toner för att, att få den här lite mer värmen i, i 40-talsbilderna då den huvudsakliga handlingen utspelar mm. sig. Och eh, på det viset få lite mer eh, känsla i den här kalla bistra tiden som eh, personerna ändå befinner sig i. Jo, men det här kommer nog att vara en sådan sak som delar publiken i två läger. Antingen så uppskattar man just det att det är någonting som är särskilt från kriget. Att de här är i en liten säker zon och kriget är bara någonting långt bort. Medan andra hade velat ha en större inblick i hur kriget påverkade dem och man hade velat se mer av konsekvenserna och så vidare. För mig personligen så fungerade. det. Jag tycker att det är snyggt och det återberättas väldigt väl och syns väldigt bra i det visuella. Men jag kan ju förstå om någon hade velat ha lite mer av det andra också bara för att understryka att det här är faktiskt ett krig där det händer faktiskt saker. Jag kan tycka att de svartvita journalfilmerna och bilderna som man har klippt in sköter den biten men för all del jag, jag kan ändå förstå om man hade velat ha lite mer. Det blir en personlig smakfråga helt enkelt. Ja, ja, det blir väl det i alla fall. Men ja, jag, jag måste ju hålla med om att eh, det här fungerar eh, för mig. Att eh, det här för mig verkligen i smaken på sättet de hade gestaltat den här handlingen. Och fått den att centrera kring personerna där. Och sedan få de här små korta krigsscenerna. Och blir liksom som liksom chockartade för, för publiken att oh ja just det vi är mitt inne i det här eh, hemska kriget och sen så lika snabbt försvinner det igen och sen är vi tillbaka eh, ute på, på landsbygden igen där det är eh, lugn och ro och eh, här är människorna som ska försöka vinna eh, det här hemska kriget som utspelar sig långt långt borta. Det hjälper ju till att understryka det abstrakta i att ja, människor dör men vi ser dem inte utan det blir bara siffror och nummer på en tabell som de måste mm, mm. på något sätt ta till sig. Så eh, det är ju klart att det blir mycket enklare att ta vissa beslut när det bara handlar om siffror istället för att se människorna som är drabbade men... Eh, Ja, det är ju som sagt en stor smakfråga där. Jag tycker att det funkar, men eh, jag skulle inte bli förvånad om någon kritiserade väldigt hårt. Någonting som däremot inte går att kritisera allt för hårt måste jag säga är kamerarbetet i den här filmen. För eh, det är en riktigt snygg film och jag måste också säga att det är en väldigt snyggt klippt film. För även om det finns ett par scener där jag kan tycka att det var lite grovhugget eller där det gick lite för hårt åt ena eller andra hållet så var den väldigt tillfredsställande upplevelse rent bildmässigt här. Ja, den är väldigt mjuk och behaglig för ögonen måste jag säga den här filmen. Att eh, den flyter bildmässigt väldigt bra är så bra sammansatt mellan scenerna att eh, man tänker inte på ett enda klipp tror jag förutom när det är meningen när det blir de här abrupta klippen mellan eh, landsbygden där det är frid och eh, sen journalbilderna där det är, rasar fullt krig där eh, annars så ja jag tyckte att det var ett enormt bra flyt i, i bildspråket här och det är väldigt tillbaka hållet kameraarbete det är lite så dokumentärkänsla i, i i filmandet av The Imitation Game och det stärker också intrycket här att det är väl komponerade bilder och man har tänkt igenom även historiens koppling via det, det visuella också det, det uppskattar jag mycket. Det är, en, det är en extremt snygg film jag njöt enormt mycket av att titta på den och där var faktiskt en sak jag njöt också väldigt mycket av men det är väl eh, teknofilen i mig som tittade fram för eh, den här maskinen som Alan Törning bygger är eh, sanslöst häftig att titta på. Och visst jag har läst att den är lite mer anpassad för att se snygg ut på film jämfört med originalet men den är ändå förhållandevis väldigt lik sitt original och det är en riktig upplevelse att se den klicka loss och försöka lösa alla de här koderna. Ja det är nästan den, den första datorn som skapas där i Alan Turnings arbetsrum. Där. Så det, det är spännande att se den växa fram och det är väldigt tilltalande den här analoga tekniken. Och alla grejer som snurrar hit och dit och liksom, ja, det, den känns så levande på något vis att det, det blir ju en karaktär i sig i stort sett. Och det ja, jag, jag måste hålla med om att eh, den här typen av teknik, det, det lockar mig faktiskt också väldigt mycket. Och den är ju extremt välgjord. Jag vet inte hur mycket som är ren specialeffekt och hur mycket som faktiskt är en pjäs som står där och klickar och har sig. Men oavsett vilket så är den extremt snygg, den är extremt realistisk och eh, det är inte helt fel när du säger att den känns levande för med tanke på vilken betydelse den har för historien så blir den ju nästan en rollfigur på sätt och vis. Även om den är en väldigt tyst sådan om man inte räknar lite klickande hit och dit vill säga. Ja, det är ju sant. Men ja den blir ju mänsklig för den, den får ju ett äh, mänskligt namn till och med också. Så att äh, där knyter ju... Ja, Alan Turning knyter ju han till datorn naturligtvis. Eller maskinen, som man kallar den. Eh, och, och det gör ju vi också. Eh, genom honom där. Så att när ja, man skapar en relation med, med den här klickande jättehögen av eh, transistorer och annat eh, spännande där. Så att eh, ja, det är... Det är nog en av fåtalet teknologiska apparater som jag har funnit ett, ett känslomässigt eh, intresse till på, på det viset i en film. Ja, med tanke på hur lite personlighet och hur lite den bidrar mer än att den står där och snurrar. För det, mm. det är väldigt svårt att riktigt sätta fingret på varför den känns levande. Men det är allting runt omkring som gör att den, den får det fokuset och den får den tyngden och... Jag antar att det bästa sättet att beskriva det är att se filmen- för då kommer du att förstå precis vad vi menar. För eh, jag kan förmoda att vi, vi låter som två tokstolar här- när vi sitter och pratar om levande maskiner. Så eh, ja, det, det, det är nog bäst att se filmen på egen hand faktiskt- innan eh, ni skickar oss till Dårhuset här. Ja, men innan någon eventuellt kommer och hämtar oss i så fall- så är det väl hög tid att vi tar och summerar den här filmen- och. Eh, Ja, antar att vi har sagt det mesta som vi vill säga- men du kanske ändå vill ha ett par avslutande ord om den. Ja, jag får väl försöka sammanfatta mina tankar om The Imitation Game här. Och ja, vad ska jag börja med att säga? För det här är ju egentligen inte något nytt under solen alls. Den här andra världskrigshistorien har man sett berättas tidigare- och sättet som The Imitation Game berättar eh, historien på är ganska vardaglig om jag ska vara ärlig. Men dock så är ju inte det här en överflödig film. The Imitation Game är en intressant historia som fokuserar mer på den mänskliga aspekten i berättelsen. Och med detta grepp lyckas man få fram något intressant som definitivt fångar min uppmärksamhet. Jag gillar att man har hållit The Imitation Game fri från glättiga distraktioner och endast valt att göra ett personporträtt av Alan Turning. Denna jordnära vinkel är det som gör att filmen håller hela vägen. För The Imitation Game blir så verklighetsstrogen och familjär att man verkligen kan ta historien till sig och knyta band till karaktärerna. Däremot... Vet jag inte om, om skådespeleriet var så exceptionellt- som många andra eh, omkring mig har tyckt. Eh, missförstå mig rätt visserligen. Det finns ju inga dåliga skådespelarprestationer- i The Imitation Game. Inte en enda faktiskt. Jag ser dock inte att någon här har utfört något så specifikt- att det är värt eloge till höger och vänster. Men även här är det nedtoning som gäller- och det är det som tjänar historien absolut bäst. Man har till och med tonat ner Alan Turnings socialt passade natur. Vilket andra filmmakare gärna hade velat skruva upp för att göra karaktären mer, mer färgsprakande. Och Benedict Cumberbatch gör rollen som Turning på ett extremt övertygande sätt. Och han lyckas verkligen bära upp den här filmen från början till slut. Jag kan tycka mig känna att verkligheten har fått ta steget åt sidan emellanåt till fördel för dramaturgin här. Men det känns ändå betydligt mer genuint än i andra verklighetsbaserade historier. Man har med andra ord överlag gjort Imitation Game till en trovärdig och fängslande film som känns både relevant och underhållande. Så i slutändan så kan jag bara rekommendera den här filmen för The Imitation Game är ett mycket väl gjort drama som lyckas bli så mycket mer än summan av sina delar. Ja, det är jag helt beredd att hålla med dig om för delarna som den här är uppbyggd av är väldigt ordinära och saker vi redan har sett hundratals gånger i andra filmer. Men det är just hur man har valt att utforma dem och hur man har valt att sätta ihop dem som gör att den här känns som någonting speciellt. Även om man kanske inte bryr sig om de historiska aspekterna så är det fortfarande ett väldigt välskrivet och extremt välsködespelat personporträtt utav en väldigt exceptionell man. Och det som den här mannen åstadkom kommer ju också att rädda miljontals med liv och bara det gör ju honom extremt intressant att titta närmare på. Jag rekommenderar den varmt. Det här är en film som man faktiskt borde se. Inte bara därför att den är välskriven och välskådespelad utan för att den faktiskt är så historiskt relevant. Ja det är den ju verkligen. Så att det, det är ju verkligen en film som får fram känslorna i både filmen sig själv och även i oss. Så Det, det är en upplevelse och ja, den kan ju bara rekommenderas med, med hela hjärtat. Ja, helt klart. Men äm, jag måste ju säga att det är kanske inte riktigt vad vi kan göra med nästa veckas film för äm, den har ett extremt dåligt rykte måste jag säga. Ja, jag tror inte jag har hört talas om någon som har eh, ens velat rekommendera nästa veckas film på något sätt och vis. Inte ens att se på med de mest extrema ironiglasögonen på. Så eh, Nej, det här ska vi vara ett eh, riktigt, riktigt havsverk som ska vara bland det eh, hemskaste det som finns att se i filmverk. Ja och jag kan ju inte låta bli att undra lite grann varför vi överhuvudtaget överväger att titta på den här i så fall men samtidigt är det ju en liten självdestruktiv del av mig som tycker att det, det låter ju väldigt spännande och är den verkligen så dålig som vi har hört för eh, ibland så är ju rykten och sådant extremt överdrivet men eh, jag har en liten känsla av att det inte är så i det här fallet faktiskt... Det kan till och med vara fråga om underdrifter i det här fallet, eventuellt. Så det, ja, jag vet inte. Men det ska bli så extremt intressant och. Eh... Sätta tänderna i nästa veckas film och se vad det egentligen handlar om. Och varför det har, den här filmen har skapat en sån hej kring alla som har sett den här. Så att det, det, det, det, det känns som en film som måste upplevas. Och sen får man lida lite under tidens gång, kanske. <laughs> men äh, det, det står jag ut med för jag, jag, jag bara måste. Jag bara måste uppleva den. Samtidigt är det ju väldigt fascinerande ämnen som vi ska få ta del av. Familjesemestrar, dödliga mm. satanister och en hel del mm. mänskliga offer av olika slag. Och ja. ja, det lutar ju åt att det skulle kunna bli en väldigt blodig men intressant historia. Men samtidigt så är jag extremt skeptisk tack vare ryktet så ähm, det blir en, en upplevelse kan jag tänka mig Ja, att det blir en ä, skräckfilm det står väl klart men vad för typ av skräck det får vi väl se nästa vecka om det blir ä, genuin skräck eller om det bara blir ä, skräcken som dåligt filmskapande <laughs> kan ä, skapa här så ja, ja det ska bli ä, spännande, eller hur?